Чи сьогодні гунни можуть напасти на нас? Радогаз тихо промовив, як же обирати нового князя, коли старий ще не похований по закону предків? Але ж княжичу, кий не встиг відповісти, як раптом з вершини високої рясної груші долинув тривожний крик. Гунни! Гунни переходять Рось. Цей крик... Приголомшив полян не менше, ніж Києва Звістка. Гунни переходять Рось. Отже, поза всяким сумнівом вони простують до родня і незабаром будуть тут. Не встигне сонце з полудня опуститись до заходу, як їхні передові загони вирнуть за лісу і зіткнуться з полянським військом. «Де вони переходять ріку? Скільки їх?» Невидимий серед густого гілля дозорець відповів – Переправляються. А скільки їх хіба злічиш? Мов хмара, Видимо-невидимо, видимо. Весь правий берег потемнів від коней і людей. Вражені цими словами усі мовчали. Непорушно лежав у липовій корсті сивий, висохлий від старості й немочі князь Божидар, Заомерли біля нього старіші родів, Що зібралися, щоб провести його в останню далеку дорогу. Застигли, не знаючи, на що зважитись, княжичі, мовчала насуплена оглядна княгиня Чернета. У поглядах стояло одне запитання – що робити? Оскільки жоден з княжичів не наважувався щось сказати, наперед виступив з гурту старіший високий сивий муж, якому вага літ, що пригнула його колись міцні плечі, давала право говорити першому. І про рік, поляни, родовичі, друзі. Голос його пролунав гучно і рознісся по всьому полю. Стоїмо ми на порозі великої біди, що темною хмарою насувається на нашу землю. Достославний князь Божидар упокоївся, Віддавати його тіло священному вогню, що востаннє мав би очистити князівську плоть і душу від скверни, ніколи. Іде на нас могутній і лютий ворог. Що ж нам робити? Що ж нам діяти нині, щоб гідно зустріти непроханих гостей? Гадаю, Похорон покійного князя відкладемо на завтра до закінчення битви, яка, без сумніву, розгориться тут ще дне. Примітка. днес сьогодні. Якщо ми переможемо, то поховаємо його разом з загиблими воями. А якщо поляжемо на полі брані, то князеві останки розділять лиху долю. Усіх родовичів Гайвороння поклює його І нашу плоть А сира земля полянська З часом прийме у своє лоно Наші кістки Та допоки ми живі То про живе Маємо думати У князя Божедара Зосталося двоє синів княжичів Радогаст І Чорний Вепр ми знаємо, що покійний князь хотів, щоб після його смерті князем став хто-небудь з них. Але ж ми не ромеї і не гунни, у яких владу переймає старший із синю покійного імператора Чекагана. Ми вільні люди і живемо у самоправстві. Скликаємо вічі і вибираємо князем найдостойнішого. Чому ж зараз маємо відступати від покону батьків? Правильно, правильно, пролунали вигуки Вибирати нового князя зараз ніколи Часу немає, та й мало тут родів полянських зібралося Вічі наше не матиме сили, вівдалі старішина Тож, на мою думку, оберемо воєводу І станемо на прю з вождем гунським а згодом, якщо боги допоможуть нам здобути перемогу, зберемо все плем'я і виберемо князем найдостойнішого чи то Радогаста, чи то Чорного Вепра, чи когось іншого споміж нас».